att datan ens finns. Min mm. tofs fastnar också lite grann Nej, låt. Kärle. Mm. Du känns vattnad nu, Rasmus. Nej, jag är rädd så att börja. Känns jag nu, Rasmus? Jag är rädd så att börja. Ja, men jag ska. <coughs> mm. Mm. Men allt när jag pratar så låter det höglåtering. <laughs> <laughs> <laughs> Av oss allihopa Jag heter Liki Jag heter Hanna Och jag heter Frida Nu kör vi Nej men nu tycker jag att vi ska presentera oss lite mer ingående Alltså lite vem man är och sådär Ja för det är ändå kul att veta vilka man lyssnar på Ja det är klart Varför ska man lyssna annars? Nej Det är nu vi ska skärma alla med våra fantastiska personligheter mm. Men jag tycker att vi kan göra det så här då Men mm. det här är rätt kul vi säger hon Ja, det här har jag faktiskt kommit på. <laughs> Rätt kul cool grej, Rätt spontant. Att vi ska läsa om varandra på en påhittad Wikipedia-sida. Vad skulle du stå om Aliki på Wikipedia? Är det ni då som, som är Wikipedia? Nu? Vi kan eh, ta oss om, Frida. Eh, Okej, okay, men jag räta. känner eftersom att det här är din lek så får du börja. Okej. Okay. Eftersom jag vet att ni kommer säga mitt mellannamn så kommer jag säga ert... Mm. Alike Johanna Toblekas, mm. som för övrigt, ditt mellannamn var ditt förnamn rätt länge. Så ja, typ alltså, veckan. nej, alltså det är fortfarande det. Min <här> mamma förstod ju inte att man skulle skriva in i två olika fält, så att jag heter Alike Johanna. <här> Dubbelnamn? Ja! Men bindestreck, för ditt pass stod väl johanna I mitt pass stod det johanna <här> mamma tog bort det för typ en månad sen. Men egentligen så är mitt far Aliki Johanna. Gud, för mamma vanligt. bara, jag skulle in i samma roll. Gud det var kul. Men jag, jag folkmun Aliki. Mm. Aliki Johanna Tulekas. Född 1994. Växte upp söder om Stockholm. Har en storbror. Och, det är faktiskt viktigt, ja. Pappa mm. från Grekland, mamma från Venezuela och halvitalenska är mm. hon. Så det är väldigt mm. många etniciteter i här mm. lilla plopp. Och äh, Aliki är <skratt> känd för sitt <skratt> roliga skratt. Jag får ofta höra att hon har bra rumpa. Oh my God, Hanna. Jag får säga vad jag vill. Oh my God. Tyst. Alika är en ambitiös själv. Lägger in sitt hjärta. Ett exempel på hur otroligt duktig hon är. Alltså förlåt, du kommer bara. Hanna, varför för du där? Men jag vill faktiskt säga det. Hon fick alla rätt på körkortsteori. <laughs> det får ju det gärna säga. Ja. Vem får alla rätt på körkortsteorin? När man får typ välja bort fel. Och att man får ha tretton fel. Mm. Nej men vänta, också just det. I gymnasiet. Nej, inte gymnasiet. I högstadiet får man ju välja bort ett betyg. Mm. Men när Lika var tvungen att välja bort ett MVG så hade alla, <laughs> alla MVG. För Också... man kunde inte gå ut med ett VG oavsett om det skulle bort eller inte. Nej, den här framgångssagan har fortsatt. MVG <laughs> lämnar <laughs> gymnasiet. Ja! Den har alla ja. möjligheter. Just nu jobbar hon på ett café, men är i någon slags uppbrytningsfas. Kan man säga. För att du har fått ett nytt jobb. Det är skitkul. Wow! Du får berätta mer om det sen. Mm. Jag vill berätta om mer... Ja men Alike är... Vad ska så... du ta Nej, hela okay. den här? Jag, får, jag får Det är inget säga... kvar till mig. Jag får säga en sak till och sen så övergår mm. vi. Eh, Alike är otroligt rolig. Men alltså... Jag får... Nej, men, varför... Det finns ingenting kvar du, du, du, att säga. Det ja. jag, jag tycker att Alike är rolig för att hon är otroligt bra på att eh, fånga situationer och fånga personer. Ah. Alltså hon imitera är bra folk. på att imitera ah. folk men hon är också bra på att såhär det var ju så här. Eller liksom det, du kan verkligen fatta Frida kolla på mig. Det liksom jag det var, var ju så, så här, här är inte alls. Nej men... hon menar typ att äh, härma folk. Ja, ja, precis. Hanna är väldigt lätt lättroad på det. Ja. ja, men det jag tycker. har inga plötsligt. krav. Så, du, vi, du är jätterolig. <laughs> men tack. Det är fett kul att säga det mm. Mm. Frida, du är också rolig men på ett annat det, sätt. Det var inte därför jag suckade, det var för att det var det jag skulle säga. Jag lär känna lika där var sju år och alltså from the first moment I saw her Alltså det är verkligen så. Oh my god, har du en crush på mig? Nej, men jag måste bara säga, Aliki, när jag tänker på... Jag kan titta tillbaka och se liksom, exakt hur du såg ut första sekunden jag såg oh dig. God. Det var på skolgården. Du hade två toffsar jätteökt upp. Jag tror typ inte att du hade en tand. Alltså du var typ tandlästa fram eller något. Och du hade en kort, kort magtröja, jättetäta jeans och platåskor. Och, och jag var så här, du var så jävla cool och bara sprang runt och så här. Och jag vet inte, Och jag var så jävla tömtig Jag hade en sån här polern och pyret poloklänning och, och så här sandaler Och så här hårspännen i luggen ni vet Och kom och, och vår dagisföken, eh, eller fritidsfröken Introducerade oss och bara klick mm. mm. Och så lekte vi i klättställningen och jag har varit bästa sen dess Och sen så ingen fått komma nära <laughs> Det var varit svårt i Det var varit väldigt, mm. väldigt svårt Få utvalda mm. människor tar sig in i vår tajta krets mm. Men fan tack för den vickin Ja, men den var nice ändå. Den var nice ja. alltså, ja, Men mer får man ju fylla i allt för sig själv. Det räcker som nu. Mm. Ja. Ah, jag, vi ta Fridas, eller? Ja, vi tar Fridas. Eller vänta, vi kan ju faktiskt läsa Fridas. Ska, Ska vi, vi gå in på Wikipedia? Ja, men jag gör det nu för att det här är ju sjukt. Sen får vi lägga till lite för att den som har skrivit den här. Den har ju inte bra jag vet faktiskt, på riktigt honi så har jag aldrig wikipedia med mig själv. Ja, men vi kan ju säga så. Mm. Nej, men jag, hörni, jag har inte. <laughs> jag har. Alltså, det är så kul. Jag vet att förlåt, förlåt ibland Aha. brukar läsa för mig så här. det här stod om dig. Så att han sitter väl och läser okay, det. Men... nu läser jag här ja. mm. Frida Lina Mariansandén. Sandén, född 20 maj 1994 i Stockholm, är en svensk sångare. Hon är syster till sångarna Molly och Mimmi Sandén. Frida Sandén vann Stage Junior 2007, den svenska uttagningen till Junior Eurovision Song Contest 2007, med sin låt Nu eller aldrig. I finalen i Rotterdam i Nederländerna den 8 december slutade bidraget på åttonde plats med 83 poäng. Hon har gått i Adolf Fredriks musikklass i Stockholm, Sandén går nu på Rytmus. Oj! Men alltså, vem har sådana här bra koll? Jag vet inte, hon har övat sång på Helges äh, sångstudio i Gävle och var en av medlemmarna i sånggruppen Helges All Stars, tillsammans med Ali Svensson, Amy Diamond, Sara Larsson, mm. Kristina Molly och Mimi. Kan... Sommaren 2008 och Sommar 2008, 2009 har hon medverkat i musikalen Hair, hon har med <skratt> många sjungit. Bla bla bla bla. Och sen 2012 deltog för i tv s underhållningsprogram X Factor. Hon gick vidare till finalen, där hon blev kom på tionde plats och blev utröstad 19 oktober. Så slutade den tyvärr. Och, och det var det var där. <skratt> det var rätt döppigt. Det var där började. Eh... Ja, de har ju glömt säga si en del saker. Mm. Men det är väl klart att du har stuckit, liksom, du har liksom poppat upp lite där och, här och där. Mm. Så grattis till en Vicky sida Jag hade mm. fan betalat för att få Jag tror att Vicky. min pappa har gjort en egen om sig själv Man kan ju skapa en egen mm. Så att, hon det är det jag sitter och gör Jag sitter Nej. och Då hade det varit lite bättre Hon är fantastisk ja. <laughs> Fantastisk människa Känd för sin fantastiska stämma mm. Ay, men Jag tyckte att de glömde att nämna eh, Den fantastiska egenskapen Som Frida har Av att vara så här. Ut. Hon kan göra allting Mm. Såhär, sätt upp den här tvn. Jag gör det. Eh, laga den här maten, jag gör det. Alltså, Inte jag bara lite... sådana saker. Ja, hon är ju liksom på något sätt alltså mannen i huset. Du är ju faktiskt riktigt jäkla hemlig på många sätt. Ja, det är du det. verkligen. Och eh, det är ju rätt häftigt. Så jag tycker att Vicky skulle skriva, skriva om det. det. Men det är ju svårt ja. för dem att veta. Kan Men sen, sen också säga. tycker jag att eh, Frida är en person som... Nu blir det lite seriöst. Oj, oj jag Nej, ska men, jag inte hon, har, hon har en, en förmåga att eh, känna väldigt mycket. Och kan komma med so alltså säga saker om saker. Gud, det här låter... Men du är väldigt, väldigt klok. Jag håller med. Absolut, du, du, du är jätteklok. Du har jätteklok. alltid en bra åsikt om allting. Även om jag ibland kan bli skitirriterad på den åsikten. Vad är mig ett exempel. Nej men du bara, Hanna, du ska nog bara skita. Ja, så, lite. Jag pratar ja, prata om det lite till. Sådär. Ja, men du, i slutändan ofta så är det de sakerna du har sagt som faktiskt stannar kvar. Och tror, så tror jag att det är för många i din närhet. Sen är du ju jättebra på att dansa snuskigt också. Mm. Eh, det tycker mm. jag att... Mm. Eh, va? Ja. Du är typ... När, när har ah, jag Ja men gjort, visst. När har... Va? Va? va? Nej alltså du har en va? sexig dans. Och sen så är väl Frida, alltså du är också jätterolig. Jag tycker också det. Tycker du ja, det? Ja. Men på ett, jag, jag skrattar åt helt andra grejer ja. än vad jag ska åt mig, Aliki. Mm. Ja, med mig? Ja, ja. ja. Vi är, vi har ju vi är ju roliga, roliga, roliga på olika på sätt. Ja, verkligen. Och ofta så ska jag åt dig för att vi har någon, någon kul grej liksom. Ja. Tyvärr har Frida en alltså, perfekt. Ja, men typ ja. att det stod så på ja. Där, wikipedia Ja, vad där. skulle vara min negativa sida Um, Tyvärr blir Frida väldigt eh, Upprörd ja, när saker när inte det, går ja. Som de ska mm. När saker inte går som Frida har planerat i huvudet mm. Mm. Och det kan Så vi, akta er för Det kan bli stora eh, komplikationer oh, Gud. Så precis Nu sa ni i inte något dåligt om mig Nej men det men vi det kan vi säga nu också mm. Tyvärr, Tyvärr har, har Alik Ett sin ja, Hon tror att han har tappat bort sin mobil liksom. oh, men Hon, har hon är det. sämsta minnet Ja men ja. sen också så, så har också ofta ont i magen. <laughs> men Hanna, du har eh, alltså, tyvärr ingen vikisida på riktigt. Men eh, I will make one up for you. Uh -huh. Snälla kan du göra det. Hanna! Du vet att jag mejlade Google igår. Mm. Jag ska berätta det. Ni vet att man nu, europa stolen, kommit ut med en dom. Som gör att eh, man kan få få Google att ta bort sökningar mm, Jag mm. har gjort det. Aha, jag har jag mycket finest bilder mm. eller Jag har bett dem ta bort alla bilder från finest. Aha. Och jag har bett dem ta bort bilder som har, alltså det är så här, videos från Vine. Jag vet. Som är första bilden. Jag vet. Så det är typ mig och en absolut vodka. Alltså det är inte Oj, bra bilder. Nej. Och det är en annan bild nästa jag kan inte har sett Det är nej. liksom, nej, så jag bad dem ta bort dem för att de har jag till och med valt att ta bort. Förstår okay. du? Men vad det vill jag också göra. Mm, gör det. Jag får se om jag får rätt, men alla får du rätt. Men hur, har ja, det låtit krångligt. Men vad det enda man tvungen att göra är att skriva in hemsidorna, varför man vill att de ska ta bort dem och en bild på sitt ID-kort. Mm -hmm. Så det har jag gjort, men mm. sidospår. Mm. Mm. Säger hennes fullständiga namn nu. Hannas eh, Wikipedia-sida börjar. Eh, Hanna, Katarina, <laughs> Kajlinger. Jag vet inte, Hanna har en konstrelation Sitt mellannamn, Katarina okay, Vadå? Katarina, kattis alltså, oh, oh. Hanna går ju Juristprogrammet, så hon är ju lite Karriäristen av oss <laughs> Men Och det går ju skitbra för Hanna Men det är nästan roligare Att berätta att Hanna är en stalker Av rang Absolut Fantastisk stalker vet jag, Egenskap Hon vill ju verkligen inte vara en stalker är Fast det här har man... borde vara min dåliga egenskap. Nej, du är skitpressad. Så fort man vill ha reda på någonting så kan du ta reda på det. Alltså det spelar ingen roll var det finns för hinder. Alltså du, du får reda på det. Och det är ju eh, mest detektiv. Um, sen är ju Hanna också kanske... Jag tycker väl ändå Hanna. Även om Frida, ja. Du är ju telly-reserist liksom. Så har han också en ganska bra psykolog anda över sig. Att gärna prata mycket om sina egna problem. Men lika mycket som hon gör det, så pratar hon så, men hallå, ja. så ja. lyssnar hon på våra problem och är väldigt så här. ja är psykologig. Ja. Mm. Så jag trodde väl att det skulle bli en psykolog av dig. Men det blev väl kanske en. Men det har vi inte sett. Nej. Men just nu ser du ut att bli en, en jurist. Men Hanna är väldigt eh, trygg. Man är väldigt, väldigt trygg med Hanna. På ett väldigt bra sätt. Inte ett tråkigt sätt. Anna. Okay. För jag vet att du inte vill vara lugn och trygg. Nej, men, det är, men du är, det är faktiskt lugn. Du är lugn och trygg. Och trygg men du är annat också. Okay. Men mm. sen också så är du... Förlåt Alike, det är inte så att du och jag inte är det här. Men Hanna tar första pris. Och det är killtjusare. <laughs> ja, men det är ju det. det hon är lite... Hon ah. älskar ju pojkar. Ah. Alltså, hon älskar, hon ah, älskar mamma, att prata om dem. Hon älskar att, att, att drömma om dem. Och dem. Staka dem. Oj, staka dem. Träffa dem. Ja, du tycker väldigt mycket om boykar. Jag säger pojkar. Jag har alltid pratat om så här. Jommiga pojkar. Små pojkar. Men Hanna, det känns ju lite äckligt det jag säger. Hon tycker om, att Hon tycker om män. Hon tycker om män. Killar då. Ja, förlåt. Killar. Det, är, det är ordet. Hon tycker om ja. killa. Jag är på att säga. För jag säga någonting dåligt? jag säger ja, ja. något dåligt. Nej, jag säger bara, <laughs> Wikipedia can't wait. måste meddela alla att Hanna kan vara väldigt. Eh, vad heter det? Ta saker ganska personligt. Alltså. I det att så här, jag säger någonting och så kan de bli lite sur för att jag sa någonting. Mm. Typ, ge ett par exempel. Ja, men vi, jag tycker toppexemplet är ju när vi låg på stranden i Grekland. Och Hanna hade bränt sig. Och vi säger, oj Hanna du börjar bli lite röd. Och hon blev så jävla arg. Jag bara, men gud. Jag är ju bara ärlig. om bara, hur kul blir det att att man är röd? Och, och det var ju bara för ditt eget bästa. Ja men jag vill inte vara röd. Jag kan säga så här, lite lättkringt. Absolut. Men jag är också mm. det. Mm. Frida är nog minst av det, det mm. Men det är typ så här: om ni skulle säga att det är kallt hemma hos mig så tar jag ju det väldigt personligt. Ja, för, för att jag kan inte rätta till det och jag vill att ni ska tycka om och vara hemma hos mig. Mm. Alltså, det är mycket, jag lägger mycket värdering i mm. vad ni säger. Exakt, och att det riktas mot mm. dig. Men sen alltså, kan vi inte bara prata om det här med att vara lättkränkt. Mm. Det beror ju på vem det är som säger det också. Ja. Mm. Om det är någon som bara, gud, alltså, du är rätt oskön. Då kan jag också bara, vara Kul. Men ja, men du vet ju att vi inte... Nej. Så alltså, det är konstigt att tar... du blir ledsen men Nej, men jag tar det ju väldigt seriöst när ni säger mm. någonting till mig för att jag verkligen lyssnar på er. Mm, men därför så... kan jag bli ledsen. <laughs> jag jag inte... Det är inte kul att vara en lättkring person. Nej. Men jag tror också att det handlar jättemycket om vad du är på för humör. Mm. Vissa dagar är du jättemottaglig och vissa dagar får mm. rinner du av dig. Så att det, det kan verkligen vara från dag till dag. Mm. Men det, det kan jag absolut tala med om. Mm. Ja. Vad säger ni om våra vikisidor? Jag tror att... De är rätt bra. Jag mm. tror att man kan skriva en bra uppsats. Men det skulle vara kul om så känner inte så fast om, vi... om jag skulle skriva en, då skulle jag ändå skriva till det här. Kände ni såhär? Jo, men alltså, det som blir så töntigt när man eh, presenterar så är ju man är ju så inne i sig själv hela tiden, så mm. när man hör så här ytliga saker så, bara, så blir det så här: är det där ja? är bara, jag? Är det så här Tack för att den där var en sammanfattad. Du nej men det, så bli, till nej, till men det blir ju inte att... <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för att jag att jag Oh, nej, men man får, det är ju så. Alltså, vad, vad fasen, man kan skriva en Wikipedia-sida om, om, om eh, vad man har för inre tankar och åsikter och egenskaper. utan Det, det är ju sånt som nej. kommer fram när man lär känna med man fasen. är väl rätt mer mångfacetterad än vad som står på en Wikipedia-sida. Ja, man ska vara väldigt kritisk i det som står på Wikipedia. Ja, precis. Hallå? Källkritik. Man kan aldrig mm. använda Wikipedia som källa. Nej. Nej. Number one rule. Mm. Ja men nu sitter vi här och det är ändå rätt väsentligt varför vi gör det. Och varför vi gör det här. Mm. Jag vet inte, det, Frida du kanske ska take it mm. Men alltså nu när jag sitter och tänker, för det har varit så himla många steg där här. Och vi måste väl ändå säga att vi har typ hållit på med våra podden i typ ett år känns det som. Alltså mm. det, har varit, det har alltid varit på tal och sen så började vi hela den här grejen. För ja, över ett halvår sedan. Och sen så har det tagit så himla lång tid. Så det har hänt så mycket under den här tiden. Mm. Men jag tror att... Eh, när vi tog studenten så hände det verkligen någonting med mig. Och jag vet att det hände ungefär samma sak med er. Att man... Ja, som det kanske hände med de flesta som tar studenten. Att man bara... Jaha, vad fan nu då liksom. Men det var inte bara det utan att det var liksom... Det kom något mörkt över hela mig och hela mitt liv. Um, och det pågick liksom, skulle jag säga, från slutet av sommaren då, för ett år sedan. Och det pågick så länge och, och vi hade en ganska dålig höst allihopa. Och, och, och jag hade många dåliga nätter och kvällar. Alltså nu drar jag kanske för långt. Men, men det, det som liksom gav uppstart till allt det här i alla fall. Det var att en kväll som så många andra så bara, var jag bara jättejätteledsen och helt förtvivlad och bara kände den här panikångesten och, och, och jag vet inte var bero på vad jag ska göra och, och bara mår jättedåligt. Och då kände jag också att så här, jag, or jag orkar inte må så här längre, det är inte kul och, och framförallt när jag har så mycket i mitt liv som jag faktiskt skulle kunna vara glad över och, och jag skulle faktiskt kunna ta tag i mig själv och göra saker men, men att jag fastnat liksom. Och som så många gånger förr så bara så ja ah ja, men man liksom torkar väl tårarna och somnar och så vaknar man och så är det en ny dag och så är det liksom bortglömt. Men någonstans där mitt i natten i mörkret så kände jag att om inte jag, om inte jag tar tag i det här här och nu, för det finns ingen morgondag, för imorgon så kommer jag bara skita i det, för jag orkar mm. inte. Så om inte jag tar tag i det här och nu så kommer det inte hända någonting. Så då skickade jag ett sms till er Såhär, hörrni, gud jag glömt bort det här faktiskt. Ja men ja. nästan jag med. Mm. Nu är det så här och vi måste faktiskt, vi måste faktiskt börja, börja göra någonting åt det här. Och börja ta tag i det här. För det funkar inte längre. Och jag visste ju att ni sov. Men jag visste också att när ni skulle vakna så skulle ni ge mig svar. Och det skulle tvinga mig att inte mm. glömma det här. Och Precis. att inte ta tag i det här. Um, och då så träffades vi, väl vi och började prata mer seriöst om... Hur vi mår, mm. varför vi mår som vi mår och vad fan vi ska göra för att börja må bättre. Mm. Och vi, vi tänkte så här: Vi måste ta oss själva på allvar nu. Mm, för att det är dags att börja göra det. Och inte bara så här: Det kommer att bli bättre. Det här är en period i livet. Blah, blah, utan verkligen så här, Nu fan gör vi någonting. Och vi också, som är så här, tre personer, som alla är lite kreativa på något sätt, håller på tre håller på med musik. Vi, vi gillar att göra någonting. Vi, känner att nu... vi gillar att ha projekt. Ja, verkligen. Och så. engagera vår tid och energi och allting i, i någonting. Mm. Men det jag tror... Bara som vi alla... Tankesättet vi alla tre hade fastnat i. Och som... Jag är kvar i det då också. Alltså... En känsla av att... Här och nu... Precis som du sa. Här och nu så kan jag inte ändra på någonting... Allt som är bra eller som kan ske som kan leda till förändring eller någonting, det kommer sen. Mm. Alltså man skjuter upp allting och man tänker så här: jag kan inte vakna, vakna upp på en måndag morgon och känna så här. jag kan ändra den här veckan. Jag kan, den här veckan kan betyda något. Eller idag kan betyda något. Jag kan det här, den här dagen kan spela roll i mitt liv utan man bara känner så här just nu så bara strövar jag runt ingenting och och det här är en transportsträcka till, till någonting bättre och så här... Det som är nu liksom... Och det, det tankesättet har bara varit så destruktivt. Ja, att det att, typ det är väl bort från Precis, också att man hade visionen om att... Det här är den bästa tiden i våra liv och vi är helt fria. Inga måste det är nu vi kan göra precis vad som helst. Och ändå känns det liksom för... Det känns överväldigande. Mm. Det känns som att nej, jag kan inte alls göra vad som helst. Eller mm. kan jag det? Eller det är liksom... Man vaknar bara upp och känner sig maktlös över sin situation. Mm. Och känner att så här, den här dagen kunde likadant inte ha hänt. Mm. Vad gjorde jag som var speciellt den här dagen? Mm. Ingenting. Nej. Nej men, och jag, I och med att vi också är, tror jag, alla tre. Um, människor som tycker om att planera saker och se fram emot saker så gör det ofta att vi strävar mot någonting hela tiden. Och, och det finns där borta, mm. och det kommer att bli bra där borta. Mm. Men som här sagt, hem. här och nu så, så kan det vara skit för att man går hela tiden och fokuserar på att så här. Där borta kommer det att bli bra, men nu under det här årets gång så har jag märkt att det där, där borta det kommer bara längre och längre och längre bort. Och tiden här och nu... Är den så... som spelar roll ja. egentligen? och nu har jag slösat ett år på jag vet inte vad. Och det känns inte faktiskt okej. Nej. Så då tänkte vi så här, vi måste göra en förändring, mm. för vi måste börja med någonting. Och jag vet inte, jag tror faktiskt att det var jag som <laughs> <laughs> Nej men... Yeah. När jag, det började typ med att när jag har gått till skolan nu, för jag började direkt, jag har inte haft någon paus, jag har gått till skolan sedan jag var sju, liksom. mm. så blir det så att Varenda vecka ser egentligen likadant ut för mig. Och kommer göra det i tre och ett halvt år till. Får jag bara inflika att ja. även först man väljer att gå den andra vägen som jag och Frida, så ser mm. varje dag likadant ut. ser varje likadant ja, ut mm. också. Det för mig blev det ja. väldigt tydligt att jag har två dagar här. sen blir det måndag och jag träffar min skolkompis. Mm. Mm. Och då hade jag en kompis som vi började med att säga: Varje måndag när vi träffades så. Så har vi tvungna att säga så här. Vad är det här för vecka? För annars så, så hade det varit inget kul. Liksom. Baka, men det här är... Vi tar makten över våra betyg. Den här veckan. veckan. Mm. Vi pluggar skitmycket den här veckan. Nästa vecka var... Vi pluggade så bra för veckan. Nu tar vi för jag var Vi behöver inte plugga någonting den här veckan. Eller vi... Eh, vi tränar den här veckan. Mm. Eller vi, vi tar makten över... Alltså vi Killarna. bara med killar. Ja, mm. hela veckan. Vi bara försöker flurta med dem i skolan. Alltså vi satt upp små veckomål. Liksom. Och lite hängde upp vardagen på någonting ja. kul. Uh. Och eftersom måndagar då blir liksom... Istället för att vara den här ångestdagen så var det en, start en ny start, på något nytt, mm. liksom. Och varje vecka fick man börja om på nytt. Mm. Så blev det väldigt tydligt för mig när vi var såhär. Vad ska vi göra med våra liv? Vad ska vi göra för, Vad ska vi göra för projekt? Vad ska vi hålla på med? Liksom? Mm. Det kunde ju vara att vi bestämde. Nej, men vi alla tre åker till... Australien. Mm. Men nu var det att Vi måste göra någonting här och, nu. här och nu. Något annat. Inte ett mål längre fram. Mm. Nej. Så bara, men det här med måndagar rör sig. Där. Det här med att varje vecka är en ny vecka. Det började ju så. Mm. Mm. Vad kan vi göra med det? Att vi på något sätt börjar om. Vi har en måndagsklubb. Varje måndag bestämmer vi vad vi gör. Liksom. Och sen bara, ja men vi gillar ju verkligen podcasts. Så det är ju en väldigt... Väldigt bra grejer att lyssna på när man må dåligt. Mm. Vi har funnit väldigt mycket stöd mm. i våra podcaster. Mm. <laughs> vi gör en podcast. Mm. Verkligen. Och samtidigt var det lite så, såhär, alla gör podcasts. Typ, vi, det var nästan här, vi kan inte ta det här på allvar. Nej. Men det är också för att många, alltså många podcaster som vi ser upp till är ju också mycket äldre, mycket mer erfarna så att det mm. blir så här ska vi 3, 20 åringar sitta och prata? Vem vill lyssna? Ah. Alltså att man... Men det var mycket i det här projektet också så här, att nej, nu gör vi det. Mm. Vi tar oss själva på allvar, vi gör någonting för oss. Och vi gör någonting mm. här och nu även det tar tagit kanske ett halvår från idé <laughs> till Men att det här har varit en bra period och... i det? Varje gång vi har pratat om det här projektet så har det varit ett, ett hopp om en bättre mm. vardag. Men samtidigt som mm. jag känner att så här, det här projektet har vill inte jag ska vara bara någonting som gjorde att jag tog mig ur det men vi gjorde aldrig någonting Nej. utav det utan jag vill att det här ska vi det här ska vi verkligen göra mm, och nu och ska vi det det är jättemycket för vår egen skull ja. sådär, det är ju för vår egen skull Absolut. att känna så här. man kan faktiskt genomföra precis vad som helst mm. och en förändring kräver inte så mycket mer alltså det kräver inte mer egentligen än, um... och att, att ha en plan, planera det och genomföra det. Och, och verkligen nu? göra det på riktigt. Mm. Där, vi också så här, vi kommer, där vi nu pratar om det här. Det finns ju liksom inget eh, bättre sätt egentligen. Mm. Och jag tycker också att, eh, som jag tänkte på nu, att nu kommer vi förhoppningsvis, i alla fall en gång i veckan, sitta och prata om det här. Och det gör att alla så kan alltså att man pysar ut lite en gång i veckan och en annan mm. tid kan man fokusera på andra saker. Mm. Istället för att det hela tiden ska komma små doser och man bara lagrar upp liksom. Men ja. nu kommer vi få en, få en skön timme i veckan, varje vecka. Precis. Och jag har typ känt att, att jag saknar någon sån här slags podd. Och det är därför jag tror på att vi gör det. Mm. Ska vi inte prata lite om varför just en måndagsklubb då? Ja. Vi har ju gått in lite löst mm. på det. Men, men alltså så här... Måndagen är ju typ världens bästa exempel eller symbol på vad vi snackar om här. Att man känner så här. jag vaknar upp på en måndag, eh, jag ser inte fram emot den här dagen. För den här dagen får gärna bara vara en transportsträcka fram till förbi tisdag, onsdag, torsdag. Fredag, ja det känns lite bättre för att då blir det helg. Mm. Så jag ser fram emot helgen hela veckan, för jag tänker så här på helgen, då kommer det hända någonting bra. Så man hänger upp alla tankar på helgen Skiter i veckan ja, Skiter i, i måndag Tisdag, och och torsdag Och så kommer vi till fredag eh, Kanske händer någonting kul på lördagen eh, Men det varar 24 timmar för sen på söndag Så har jag ångest igen för att Måndag börjar igen mm. Och vad, vad är det här för sjukt Tankesätt Att inte känna så här. Istället känna att jag vaknar på en måndag Och bara wow, okej, okay. helt ny dag jag kan göra precis vad jag vill egentligen som, alltså jag väldigt... tyvs inte på mitt jobb nej. jag kan säga upp mig idag om jag vill mm. jag kan se upp mig idag och börja en kedja av förändringar mm. men nej, istället så ska jag vänta på att någonting spännande och eh, roligt ska hända på lördagen ja men det är rätt skevt egentligen att vi går runt och har rätt tråkiga liv, måndag, tisdag, onsdag, och torsdag Kul fredag, lördag. Mm. Tråkigt igen på söndag. Mm. Det är ändå liksom fem av sju dagar som man tycker att livet är tråkigt. Mm. Och tänker så här, snart så är det fredag. Mm. Och så är man, är man glad över det. När man egentligen säger så här, Gud, för jag har sju dagar på mig i veckan att ha ett bra liv. Mm. Och våra förutsättningar kommer vara olika hela tiden. Och man måste bara göra det bästa av, av här och nu. Mm. Och då, därför blir det måndagen då. Den supermetaforen för mm. vardagen, här och nu. Att ta tag, liksom. Det kan inte bli värre än vad det är på måndag Nej. Mm. Man måste börja där. Mm. Men eh, Monday Concept är ju faktiskt inte bara en podcast. Nej. Eller hur? så ja, mycket mer. Nej, men vi... Alltså, det här är ju rätt en, en kul detalj, egentligen. Ja. För att vi säger, men vi gör en podd. Eh, vi pratar om... Men vi pratar om om Lyckor Ja men vi pratar om allting, Allt möjligt mm. men, Om hur vi mår och bla bla, bla. Men vi startade en förening mm. Och det är så här. När någon säger att de har en förening Det låter som en i förening Det typ. låter som en fotbollsförening mm. Eller typ Vi träffas och gör pärlplatt eller... Alltså, <laughs> det kan vara en ja, alltså, eller det kan vara en bostadsrättsförening, ja. eller typ ung cancer. Liksom. Mm. Men vi är den moderna föreningen. Poddföreningen -pod Podföreningen. Mm. Så alltså, vi har en förening där i framtiden, och snart, man kan bli medlem. Och vi på något sätt ska göra någonting mer av det här. Mm. Man kan bli medlem i vår måndagsklubb, mm. och alla medlemmar. Kommer verkligen att vara medlemmar och kommer att vara med. Och det kommer mm. inte bara vara att man är en podcastlyssnare. Nej. Vi kommer att göra aktiviteter tillsammans. Träffas och klättra. Ja, det vill ja. mm. Men vår förhoppning är på något sätt att vi ska kunna liksom... Var ett gäng. Var ett gäng. Och det kanske blir mer eh, online mm. än vad det kommer bli på riktigt. Absolut. Men, Men det kan också bli på riktigt. Det kan också bli på riktigt. Det på. Det är, ja, precis. Man får drömma liksom. Vi vet ju inte... Hur många är det som kommer att lyssna? Ja. Men, men... Och hur många som vill bli en medlem av den här man... Om... Folk kanske tycker att det är bullshit. Men och alltså, nu kanske det låter så himla seriöst med att bli medlem. Det är det ju inte. Alltså, nej, det är ju bara en skön nej. grej. Och att, så här... Ja, det kostar ju ja, ingenting. Nej... Det är egentligen inga skyldigheter. För, vill, det så här, vill man vara med, då, då får man, man lite mer än då bara får man, podden. Ja, och då får man vara med oss mm. i det här. Och vi vet ju inte riktigt. Alltså vi kanske inte ska... Jag prata för mycket om, för lite om det, Nej. men bara så här: put it out there. Vi vill ju nämna att vi är en förening. Att vi är en förening i är också mm. att när vi startade vår förening så blev vi eh, vår förening till något som heter Reakta. Och Reakta är en skitbra grej. Det är en riksorganisation, en riksorganisation som verkar för ungas hälsa, psykiska och fysiska. Ja, och de fokuserar på hälsa på ett positivt sätt. Mm. Så att eh, Visst, nu kan vi fokusera på hälsa på ett negativt sätt. Det gör vi inte alls. Nej, men vi, vi kommer vi verkar ju för vår hälsa positivt. Mm, absolut. De vill inte se hälsa som ett problem. Utan mer som, ett, som en lösning. Ja, så. eller precis, vad man kan, kan göra för. Ja, precis. Och de får ju liksom pengar från, från staten. Och från massa som de kan dela ut till oss. Och vi kan göra massa roliga grejer. Mm. Och det är ju så himla coolt. Också att vi har de, varför vi är med är ju för att de kan hjälpa oss med massa saker. Ja, men jag tror vi verkligen behövde göra något så seriöst. Så här, nu är vi anslutna här. Mm. Vi, nu är vi en förening. och Vi måste göra det här nu. Ja. för att Nu har vi folk som vill att vi ska göra någonting bra. Ja. Och de tror på oss. Och de vill att vi ska komma ut med den här podden. Och vara vår förening. Mm. Och vi har alltid ett stöd i ryggen. När det känns svårt. Eller mm. liksom när vi fastnar. Verkligen. på något sätt. Så att vi är Monday konceptet heter vår förening. Och mm. mer om namnet nu tycker jag. Ja. Monday koncept det kan ju diskuteras. Alltså det kanske låter konstigt när man har det första gången, för att vi har ju pratat om det här så himla mycket mm. i ett halvårstid. Så att för mig är det liksom frukost, Monday koncept. alltså det är så, mm. så vedertagat. Monday lilly. Monday lilly, mm. precis. <laughs> Men nu var det någon som inte riktigt förstod <laughs> vad vi det. hette. Det var så kul, för vi var på ett möte med våra kompisar. Och då var skulle vi berätta vad vår förening hette, så att säga. Monday koncept. Om vad va? Om Monday koncept. Vad är det ni säger? <laughs> Monday koncept. Monday koncept. Jag har som veckodagen måndag på engelska. För man säger inte Monday, Tuesday kanske min lilla bror. Ja. ja, men man kan inte säga mm. Monday koncept. Det är men... jättefullt. Man får säga vad man vill. Men vi gillar att säga Monday koncept. Vi kan säga det Monday koncept. Ja. Även om det få... mest korrekta kanske skulle vara Monday, Monday ja. concept. Men mm. så nu får ni störa er på det. Om ni vill. Mm. <laughs> Men nu vet ni att vi Men, säger fel. <laughs> ja. Men vi är medvetna om att vi säger fel. Och vi vill säga fel. För vi tycker det är finare. Mm. Men jag tycker också att... Eh, nu har vi om Monday. Nu kan vi bara snacka lite om koncept. Ja. Även om vi har eh, snackat lite om här själva Förening. grundkonceptet. Ja. Mm. Eh, och tanken bakom hela podden. Så... Eh, mer tanken konkret är väl så här. våran förhoppning är väl i alla fall att vi kanske kommer ut med en podd i veckan mm. eh, och eh, vi kommer förmodligen döpa våra poddar till bla bla bla veckan, mm. eh, ja, den, den, här veckan den här veckan är veckan, introveckan. Mm. den här veckan får vara introveckan mm. eh, men precis som du och din kompis gjorde eh, så hänger vi faktiskt upp vi gör så här vi eh, hänger upp varje vecka på en ny grej för att varje vecka ska ha lite mening. Och varje vecka ska kunna vara en skitbra möjlighet att förändra någonting. Eller att bara göra någonting som betyder något. Ja. Det kan vara lite. Det kan vara att ja, den här veckan tar makten över eh, min pengasituation. Den här veckan tar makten över min jobbsituation. Min familjesituation. Mm. Men det behöver inte bara vara sådana konkreta saker. Det kan vara eh, tankes... Alltså, typ... Den här veckan ska jag inte vara lika negativ. Nej, precis. Eller den här veckan ska jag, det kan ju vara så här, jag ska ta tag i att jag gråter hela tiden. Ja. Alltså det kan vara större grejer också. Men allt möjligt, men vi, jag tror att vi, vi gillar idén av att varje vecka ha en grej. Sen om vi bara pratar om den grejen, det kanske vi inte gör. Nej. Men jag, jag tror på det här med teman. Mm. Men det är skönt att ha någonting att hänga upp sig på och att så här fokusera på. Mm. För att när det är så ja. stort. Så vet man inte vart fasen man ska börja. Nej. Och det kanske finns... Den där veckan passar inte mig, men den där veckan mm. passar mig. Eller nej, jag tar inte den där veckan utan Jag tar den här veckan nu. Mm. Vi tar väl de veckorna som vi har varit så här. Oj, det, det här har hänt är... till mig. Så jag måste ta den här veckan nu. Och mm. ni får vara med om ni vill. Och det är här Jag har blivit dumpad liksom. Mm. Vi måste ha en dumpad vecka. Eller vad det nu heter. Mm. Hjärtekrossveckan. Mm. Och det är kanske inte är här. Kul för alla som är skitglada att <laughs> lyssna på det. Och ha mm. en hjärtekrossvecka liksom. Men... Det kommer, alltid, det kommer ju bli ett arkiv. Mm. Och man kan ju bläddra fram och tillbaka. Det här är inget som är tidsbundet. Liksom. Nej. Mm. Och det som jag tycker är så bra att som sagt, även om inte vi alla är i samma sinnesstämning så kanske det är så ja, här, du veckan du får ditt eh, hjärta krossat. Då får, ni vara med då får vi vara med dig. För att, för att mm. man behöver stöd. Och man vill inte känna att man är ensam i det. Liksom. Nej. Och det kan vara väldigt framförallt skönt. Framförallt att få prata om det. Mm. Är det bästa som finns. Men jag har ju också märkt att få lyssna på det. Alltså det låter så. Men det finns ju forskning som säger att. Lyssnar man på grejer. På ljudböcker och på poddar. Så, så kan man verkligen må bättre. För att ens hjärna är fullt av. Fel fokus. Ibland behöver mm. man bara ha någon som pratar. Och så kan man må mycket bättre. Mm. Ibland så känner jag att. Jag kan sätta på vad som helst. Där jag har alltså, någon som pratar om något annat. Och. Jag kommer till en annan värld. Och om det här kan, kan vara några som säger någonting bra som lyfter upp mig någonting, vad som helst. Så är det superbra. Mm. Mm. Så så får det bli. Mm. Succépodden kallar vi den också. <laughs> Succéintropodden. <laughs> Success. Man, men men <laughs> det kanske ska vara vår introlåt. <laughs> ja. Jag har gärna av mig Samir. Jag ringer Samir imorgon. <laughs> ah. Ni bara blev helt tysta. <laughs> som att jag skulle göra det. <laughs> skulle kunna så att jag bara oh. Jag har ju Sami på speed dial va? favoriter <laughs> i Iphonen. Vi har aldrig ens träffats så att det är ganska obehagligt att jag sitter och pratar om Samir <laughs> Men alltså eh, jag sitter nu och tänker på eh, lite om eh, lyssnarna tycker att det är jobbigt att vi är tre, att man blir lite förvirrad mm. För, Vi kanske kan ge lite kännetecken. Man hör ju kännetecken. Jag tror att våra röster är rätt olika. De är ju ändå rätt lika. För det är inte så att någon har en dialekt. Det är inte så att någon är en man. Nej. Och sådana saker Fast, tänker jag ofta typ radioprogram på radioprogram. Jag, är att att jag har någon som pratar så här. Och någon har någon man som är. Alltså om ni vill så kan jag börja prata skonska och, och köra det hela podcasten ner. Jag finska. Jag <laughs> vill du prata grekiska. <laughs> Eh, nej men hon är vår introlåt Vår fantastiska introlåt Ja, det får man ju säga Det är ju vår gamla rytmusvän Ja eh, Amanda, som nu har ett lite coolare artistnamn ja. Vi vet inte riktigt hur man uttalar det Säger man Raye eller Ray? Tror jag, jag tror Ray. inte man säger Raye Men du tycker det skulle kunna vara så Jag, jag ja. säger Ray. Raye Ray. Rai. Det är kanske rai. Ja men förstår du. det kan vara Rai eller, eller Ray Det här är viktigt att Vi Det stavas rai. hur som helst R-A-I-E du e. Alltså, säger ra Rai Rai man, Vi kan... kan... kan... alltså, digga låten så jävla hårt ja, Och, och den... ni kommer säkert göra det så ja. kolla upp dem på Spotify är det Real Good Mm. Um, my Och my när man dar, lyssnar på dar, den så dar, känner man filgud good alltså. uh. Och det är det som är Det passar ju perfekt med vårt budskap liksom. uh. Lyssna på den, hon är grym Hon är helt fantastisk fan. Ni kommer få mer av henne men vi, vi har henne i vår podd Jag vet mm. Man känner att det är lite såhär Nu kan vi inte, inte lyssna på den lite mm jag tänker att det är väldigt viktigt att man är. Det finns ingenting fullt med att utlämna sig själv. Snarare tvärtom. Mm. Det är, alltså, vem har hittat på att det är det? Nej, jag vet inte. Sämre det tycker Jag, är så... Nej, men jag tycker lite. att det är så tråkigt. Och, alltså, så här, det, det är så, Ja, det är kul att lyssna på när några bablar. Men så här, det når ju inte nästa nivå. När man känner så här, ja, men det var han. Okej, jag får inte när en sån och bip. Mm. Så. Nej, men jag kan inte säga när. Och så, ja. alltså, man bara, har men okej, varför har ni en podd då om man inte får lära känna er? Alltså, men, varför riktigt. kan ni inte säga allting då? Nej, men gör det ja. helhjärtat eller skit i det. Verkligen. För att man kan aldrig... Ja, man kan lyssna på babblet, men man kan aldrig eh, känna någonting för den podden. Och jag tycker det är det jag tycker om med de poddar som jag lyssnar mest på. att mm. jag så här, Det känns ju som att jag känner människorna. Ja, för att de utelämnar inga detaljer. Det kanske de gör. Alltså klart, de säger inte vilken gata de bor på. Rätt. Det ska inte vi heller göra. Nej. Men varför hålla på och vara så här fin och tycka att det är något fult att vara ärlig och berätta vad man är med om och hur man känner. och Även det som är pinsamt och kanske är så här konstigt. Eller? Nej men för det gör ju att människor hela tiden kan relatera Och att man kan känna, ah, så det där har ju också varit med Eller bara, du en sjuk person, haha ha. Ja absolut, ja. men ja, det, alltså, det är skönt att kunna lyssna på en podd och, och, och man har skämt sig över någonting Eller någonting man gjort, eller hur man ja. är eller bla bla bla. Och sen så märker man att det finns faktiskt fler människor som är så här Eller som tänker så här, och att det kan hjälpa Ja och det finns ingen anledning att tala på att Framställa sig själv bättre eller sämre Nej, och det är faktiskt tycker jag är så viktigt nu i Instagram tiderna liksom, mm. att här, man tror ju man kan ju bli så irriterad och arg och typ så galet svart sjuk på att alla är så perfekt. alla äter yoghurts till typ frukost och Usch. där jag jag alltså, jag Visst att jag är Instagrammar, men jag Instagrammar inte så mycket. För att jag tycker inte att mitt liv är typ tillräckligt glamoröst. Nej. Att... Nej. Men jag vet Nej. att min stora syster liksom. Ja, alltså många tror ju säkert att hon har världens mest glamorösa liv. Jag som känner henne vet ju att jag har hon inte. Nej. Men det är ju hur man, och det säger hon själv. Mm. Så att det är inte så att jag avslöjar någonting nu. Eh, men. <skratt> scoop, scoop, scoop, scoop. Eh, men det är klart att när man, när man, när man har så många färger som hon har och när man jobbar med att liksom promota sig själv ja. så är det klart att man hela tiden visar de finaste bilderna. Sen är hon också såklart väldigt duktig på att här, ta upp viktiga saker viktiga saker ja. som viktproblem ja. och ideal och, och, mm, och hela den biten. Men, men, men jag tycker att det är viktigt när... Alltså det handlar inte bara om kända personer. Nej, nej, alla... nej, verkligen inte Men jag bara menar att så här, vi, det blir, jag känner så här, Utvecklingen går åt fel håll typ. mm, nej, men Vi bryr oss så himla mycket om en bild Om vad andra ska mm. tycka att Då är det väl skönt att jag vi bryr oss om vad andra ska tycka ja. Men vi, vi är i alla fall hundra procent oss nu mm. Och vi gör ingenting bättre eller sämre Nej Så är det Vi vi, take it or leave it. Utan jag kände nu när vi pratade eh, så mycket om att eh, Om att man ska vara eh, att man ska bjuda på sig själv. Och att man ska vara ärlig. Och, och hela den grejen. Så tänker jag kan vi inte bara berätta eh, någonting var. Där vi bjuder på oss själva lite. Alltså det kan vara något jobbigt eller något kul. Eller det spelar ingen roll. Men där man känner att man, man lär känna er lite mer. Och så här. Det här är kanske någonting som du egentligen helst inte vill berätta. Men. Men du kan få bjuda på det. det känns okay. som du har en historia. Nej, verkligen inte. Verkligen nej, inte. inte. Jag tänkte att jag skulle ta det Det är helt mm. klart. Men, men jag tänkte att ni, ni, någon får gärna börja så kanske jag blir lite inspirerad. Nej, det du... kan du inte bara ta bullen vid hornen. Och. Vad fan, ni? Kan du ta churen vid hornen och, och, och berätta nu? Ta bullen i hornen. Ja, ta bullen i hornen nu. Uh, nej. F nej, jag vet inte vad jag ska prata om så Hanna kan börja. Vad ska jag prata om då? Alltså, jag tycker att du ska prata om någonting i och med att vi har pratat om din, dina stalker-egenskaper. Mm -hmm. Kan du berätta något roligt? För du har så mycket roliga historier om <laughs> vad, vad du har lyckats ståka upp. Sant. Alltså, som hon skäms lite för, eller vadå? Gud, men, det är inte så kul att berätta och erkänna. Nej, det är väl ingen... Nej. Ändå får du göra det nu. Nej, men uh, en confession. Jag har ju rätt många, jag kan bjuda på dem ibland. Mm. Ehm... Um, Ja, det här kommer inte bli det en enda. Nej, det finns många. Men den här är ju rätt kul. För att jag hade träffat en kille. Vi hade träffat träffats för ett år. Och det tog slut. Och jag var väldigt arg på honom. Och eh, han var ju verkligen praktexemplet på någon som jag ståkade väldigt mycket. Särskilt efteråt när man är sur. Han jobbar också på en väldigt såhär, stor kvällstidning. Han var väl utomlands någonstans och skulle ha en live-chat. <laughs> det börjar bra. Och... Eh, jag kände såhär, nej, nu är det trans. <laughs> så här, nu min chans så ja jag sätter mig väl och skriver in Nathalie eller Sofia eller något annat namn och skriver att alltså jag börjar ju på en så bra nivå typ vilken var den bästa matchen idag eller sånt där och så får jag en massa bra svar och så tänker jag så nu gud, det är inte så många som skriver på den här chatten det var inte det nej. så jag körde så fem sex sju olika namn svar <laughs> på det här är det roligaste att han var jag ställer, frågor. jag ställer också lite frågor som är under bältet. Men en fråga är så här, hur lyckades du med din karriär? Jag vill verkligen jobba som det du gör. Vad hette den människan? Var det, det, var det, det kille eller nej, tjej? Jag trodde att det var Nathalie. Så du växlar inte mellan killtjej? Kill, jo, det gjorde jag, Men det här var en tjej. Okej. Okay. Men du verkar verkligen jag har följt dig ett tag nu och du verkar verkligen, verkligen kommit bra i din karriär och så Du vill liksom bygga upp honom och sen slå ner <laughs> honom totalt. Okay. Precis. Uh -huh. eh, så att han då svarar så här. Eh, jo men jag tycker du ska göra så här och så här och så här. Jättegullig. är jättegul liksom. Ger, ger stöd mitt på nätet. Och jag frågar så här: "Men hur ska jag göra det jag har du pluggat bra bra fortsätter?" Uh. Och han svarar så "Vi kan fortsätta i en privat chatt." <laughs> och man visste att det var jag alltså. Hur är det sjukt? Det är så roligt. Eh, men sen så drog jag väl till med att han hade fått det där jobbet. Du, du vet, visste att han hade fått det där jobbet. Sina typ. Det sina släktingar. Så du sa något om det? Ja. Yep. Så du skulle <skratt> säga det utan att du avslöjar dig själv. Nej, men jag bara, ja. Ah, classical nepotism typ. För att han inte ville säga hur han ah, hade fått jobbet. Ja, precis. Så det var slaget under bältet. Och då, då blockerade han mig. Åh <skratt> <skratt> oh, Men blir sen, sen när man sitter där och blivit blockerad liksom. När man har livechattat med en kille. Då kommer skämskudden och... fram. Ja. Du kommer säga vad fan håller jag på med? <laughs> vad det typ Man måste inse själv lite utifrån kanske. Ja. Men vad fan Man är inte mer en människa, Nej. sånt i askul. Alltså, jag måste säga att just den killen har ju vi alltså skrattat så mycket åt hur mycket sjuka grejer vi vill göra med oh, den yeah. här människan bryta oss in i hans lägenhet <laughs> kasta ägg på fönster <laughs> ja. alltså, och, och det är så kul att bara få skoja om och sen mm. gör man det ju aldrig men Nej. det där var en liten grej som du säkert behövde göra precis, det var en del i processen liksom. ja. <laughs> jag önskar det det. att jag hade något sånt offer. Mm. kanske får <laughs> Nej. Jag jag inte. Nej. det var klassiker Hanna tycker jag mm. that's me <laughs> <laughs> Hanna, är no <laughs> Hanna with no filter Mm. Frida, Frida with no filter Please, tell us Ja uh, men alltså jag pendlar ju liksom lite mer Mellan och, och liksom, Dra ner stämningen rejält eller, Men gör kanske. det Det här är Frida um, med no filter Frida med no filter Nej men alltså det som Ja för det känns nästan som att eh, När vi nu sitter och pratar om att vi ska Vi ska dela med oss um, Av oss själva Så det jag en liten lite vad heter det? Hypo, hypo, hypo, hypo, hypo... Inte hypokondriskt men hyckla. Ah, som, hyck som att jag skulle hyckla lite om jag, tog, om jag inte eh, pratade om elefanten i rummet. Ah. Um, och det är väl att inte nog med... Ja, men vi har ju sagt nu att så här, alltså, det här har varit ett väldigt dåligt år för oss. Mm. Um, och det började väl som det är för mig. Um, men att jag sen förstod att det var någon väldigt mycket mer än bara en dålig period i mitt liv och att alltså jag förstod det väldigt sent att jag eh, har varit väldigt deprimerad faktiskt eh, alltså jag vet inte hur säger man att jag har varit, har varit ja, deprimerad det är bara att ordet är så laddat det är så himla det är så mycket negativitet mm. och sådär men eh, du har verkligen inte mått bra Nej. Och, och jag har alltså på riktigt verkligen inte mått bra och, och eh, det var inte så, här, det är inte så här att jag har pratat om det här särskilt mycket. Med er har jag gjort det. Mm. Och min, min pojkvän. Men jag har inte sagt någonting till min familj. Och, och det tog mig ett år. Alltså först och främst för att förstå det själv. Och för att ta mig själv på så stort allvar. Och sen att eh, ta steget att berätta det för alla. För att jag förstod att jag kan inte ta mig ur det här själv. Utan mm. jag måste ha professionell hjälp. Och det är liksom... Vi kommer väl komma in, kanske komma in mer på detaljer. Men... men eh, Nej, jag har verkligen, verkligen inte mått bra. Och nu har jag börjat gå hos en riktig terapeut. Mm. Och det har också varit så jäkla många vänner med det där. Att hitta rätt hjälp och mm. vart ska man gå. Och eh, det kan också bli bra om i många timmar. Mm. Herregud. Men, men nu har jag äntligen hittat en helt fantastisk tjej. Eh, som jag tycker så extremt mycket om. Och som redan... Jag har gått till henne fyra gånger nu kanske. Jag går till henne ungefär en gång i veckan, en gång varannan. Um, och jag känner redan att det börjar uh, hjälpa. Mer och mer. Uh. Så jäkla coolt. Ja, det är fantastiskt. Men det är ju verkligen uh, bjussigt av dig att dela med av det. För att jag vet att alltså, det här är ju någonting som du knappt har velat prata om i oss. Nej, men jag har inte velat prata om det här med någon. Och, mm. alltså, och nyckeln till det tror jag handlar jättemycket om, och det, det är rädslan för att säga det här och nu också, mm. är att man ska få se jävla mycket skit för att så här nej, du mått dåligt på riktigt. Alltså, för mig har det varit så viktigt mm. att så här, jag har verkligen mått dåligt och så här, mm. men men att, och jag har varit rädd att så fort jag säger det, att ingen ska förstå mig. För att jag vet vad jag har känt, men ingen annan kan någonsin veta det. Och samtidigt som jag har känt väldigt mycket skuld för att jag jag har ett bra liv mm. och jag har extremt bra förutsättningar för att kunna må bra. Eh, och det finns barn som svälter i Afrika liksom. Och att det ja, man känner sig så, så töntig som, som ens kan må dåligt när man har det så bra. Men jag tror att alla som har varit i den sitsen jag har varit och fortfarande är förstår hur mörkt det faktiskt är. Och att... Ja, det är, svår, det är svårt för andra att förstå. Och jag, jag får mer och mer försöka så här. Det, det är okej. Okay. Alla behöver inte förstå. Alla kommer inte förstå. Och många kommer bagatellisera liksom mina problem. Och, och, och då får det vara så. Men jag vet. Och det viktigaste är att jag ändå pratar öppet om det tror jag. Mm. Och på och, ett lättsamt sätt. Men också att... så här, Jag menar, du är ju också en person då. I alla fall för oss och för, för många säkert. Som är så här. Du, varför ska du må dåligt? Du har det, som sagt så himla bra. Mm. Och du har varit med om så roliga saker, du har så lyckat liv och du, så. Mm. Och därför kanske det är extra viktigt att, så här, det kanske inte alltid handlar om det. Nej. Nej. Man kan må hur dåligt som helst. Herregud. Och men det är lite det jag tänker också, att så här, nu jag, alltså jag har fått göra jättemycket roliga saker, det säger jag ingenting om, men det, det ger inte bara för det så betyder det att man är en lycklig människa. Nej. Och, nu pratar jag kanske väldigt lättsamt om det så att det känns mm. sånt här. man kan inte ta mig seriöst. Men, vi får men jag mer att att, om det, du har ja. introducerat det. Liksom. Ja, och man måste, jag måste nog vara lite så... Men också såhär, lite bra rätt. nivå till vår, vårt allvarliga ämne då som det här är, även om vi vill prata om det på ett kul sätt. Det blir på riktigt nu. För att, jag kan säga så, här, jo men jag är mått dåligt, bla. Jag mm. har mått mm. dåligt. Men, men du säger nu så, här, här och nu så är jag ju med om en resa. Mm. Jag går liksom i terapi för att jag har varit på botten. Mm. Jag måste ta mig upp därifrån och nu berättar om det. Mm. Och förhoppningsvis så kanske vi kan. Få vara med. Mm. Det är ju skitkort. Ofta så, för att ofta har man det så här. Jag var jättedeppig, jag mådde skit Sen känner jag terapi, nu och jag bra. Det var en hemsk tid. Alltså det blir. <laughs> tid att Sandén talar ut. Nu är det liksom i mitten. Nu är vi, vi är verkligen i mitten. Och det kanske också. Jag tycker också det är så här. Det är som min kära mor. Eh, som är förstående med väldigt mycket. Men som, som varje dag ändå kan så här fråga mig. Mår du bra idag? Och, och det är klart att så här, jag kan vara glad också. Det är klart att jag kan vara det. Mm. Förut så kunde jag nästan inte det. Nej. Alltså då var det bara på lossas. Men jag kan, jag kan låsas väldigt bra också att jag är glad. Mm. Men mer och mer börjar jag känna att så här, det finns stunder som jag det finns på det riktigt inte. är genuint ja. glad. Så att, ja men det handlar väl också om att så här. Man kan må dåligt på riktigt, men så här, man kan vara glad också. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är Men du, alltså, du känner är... själv att du inte ha, har kunnat ta din, det du mår dåligt över på allvar. Mm. Kanske för att man känner så, här, men vad Mår jag verkligen dåligt? Jag mår ju gla jag är glad ibland. Jag känner redan nu att jag kommer ångest och att jag vill prata om det. Men, äh, varför då? det du... är precis det Nej, du ska ha. För... Nej, men jag. Varför? Jag för att det, nej men det kändes det utelämnande på ett dåligt sätt nej, nu? eller var det bara så här? Varför verkligen sa jag det? Varför tog jag det på en stort stort... att Ja men dagar. typ lite så att det är så här jag jag har gjort jättedåligt. Jag har verkligen gjort det. Du har verkligen har gjort, gjort det. Med. Du har verkligen gjort ja. det. Och, Och då, så ser du du går emot. Ja, du går Det, det, själv. det är ju precis här som det visar sig bara bara vad heter det? Problemet pro, mm. liksom mer här som som man måste ändra på. Mm. Nej men så att jag, jag vill inte säga och jag blir mig också så jävla mycket hur folk tycker och tänker om mig och hur jag uppfattas och så, här, så att jag ska, och det är ju en stor anledning till att jag inte mår så jättebra heller mm. um, men man får bara sköta det och så här: jag jag och jag jag vet vad som är sant och inte ja. och... och du vet att du valde det här för att för att du vill vara en sån person som kan dela med dig mm. och hjälpa andra liksom mm. Yeah. Ska vi summa, summera denna eh, intro -pod? Vi ska knyta ihop den här podden lite. Mm. Vi har haft en introvecka vecka mm. då vi liksom introducerar en i koncept för världen. Mm. Och för oss, för att nu gör vi något på allvar och vi tar oss själva på allvar och vi har genomgjort gjort genom podd. en. Pod genomfört vår första podd och det är ganska en byggdel för oss. Ändå? Jag tycker faktiskt att vi förtjänar en tyst stor applåd för att hur många gånger har inte vi försökt det här och typ finnsat bort det och haft konstiga röster och ah, typ inte just. kunnat formulera oss och det kan, har säkert varit lite så under den här också men jag känner så skit skitsamma nu bara kör vi, ja. vi kastar oss ut och det blir vår introvecka, vi ja. kastar oss ut typ. verkligen, det är det Monday koncept handlar om ja och... och vi kommer bli bättre och bättre jag är säker på det vi, pratar, vi har pratat om måndagskoncept, vad det är, nu vet alla det. Det är en förening, det är en förening. Det är podd. det är eh, en livsstil, en livsstil fastaniväl, energi i livet. Vi har introducerat oss själva lite, det har varit högt och lågt eh, och eh, jag hoppas att eh, vi lämnar er med att vilja veta mer. Och det brukar ju vara så att den första podden är den sämsta podden. Men ja, ha så. tålamod. Det här med inviger vi måndagspodden, nej fucking måndagspodden, <laughs> nej, <laughs> nej verkligen inte. <Fail. laughs> nej jag menar jag menar, men det för dag? Så, hörni, vi är ju alltså nu nu skäms på oss vi har glömt att berätta det absolut viktigaste för när alltså, vi för vi tycker att det är så självklart Den här podden kommer att komma ut på måndagar såklart har jag inte sagt det nej, nej för att Aha. det, det är, som var själva grejen också att vi kände så här det finns fan ingen podd på måndagar för när behöver man en podd som allra mest en måndag en gråtråkig jävla måndag ja men så att det behövs verkligen en måndagspodd Mm. Mm. Och nu finns det det Nu finns det det, Monday koncept. Jag tror vi får avsluta här och nu bara det här, det här, Så här blir vår podd Vi ses nästa vecka Harvats <laughs> Hej <Hi. laughs>